Сивів. недавно 50 минуло, а вже дідом почали звати. А згадав поет прохання Філарета. Ворухнулася стара награна струна, та голос уже був не той, склав молитву і відправив у чернігів до редакції газети, як і просив Філарет. А згодом одержав газету з надрукованим віршем. Без бажання. Наче після тяжкої хвороби поїхав утримувач поштової станції на службу. І знову посипалися на його голову скарги, погрози. Не вистачало коней і збруї. Грошей також не було. Поштова станція захиріла. Та треба було триматися. Треба було якось жити. І хоч як був заклопотаний, все ж знаходив час, Читати газети, журнали? Уважно спостерігав за основою. На обкладинці вересневої книжки так і зарябіло прізвищем Куліша. Стрепенулася думка поета. Знав, що Пантелеймон не з тих, хто зупиняється на півдорозі. Вже як б'є? Не плач, сльози не допоможуть. Гортав журнал сторінку за сторінкою. Рубрика Українські незабудки насторожила своїм підзаголовком. Нариси з безповоротного часу. Не став читати весь твір, тільки визбирував імена, що виділялися великими початковими літерами. Шукав свого прізвища. Свого не зустрів. А утримувач станції у нашому повітовому місті, капітон Павлович Іволгін, знову був. Про капітона Павловича не можу промовчати, читав Забіла. Він походив з родини, яка завжди відзначалася умінням робити для себе необхідні знайомства і передала цю якість в числі інших спадщиних подарунків. Панночки чи тітки рознесли при цьому чутку, начебто він не виходить з своєї дитячої як зве у веселий час свою комірку з діжками та суліями, що згоря він зовсім опустився і одягнений завжди брудно. Ну, відомо тільки, що останнім часом він почав знайомитися здебільшого з вченими і літераторами і, мабуть, відкрив для себе нове джерело внутрішньої насолоди. Пішов навіть поголос, що капітон Павлович сам складає вірші. Але оскільки вони з місту національного, то він не всякому їх показує. Тьху, ну западись ти, вилаявся Забіла і ображений кинув книжку. І в лиху годину після смерті Шевченка своїх б'є. У сестри на ласкавому хлібі смерть. Губернське начальство було незадоволене роботою борзнянської поштової станції. Її утримувач став відомий у губернії як безпорадний і недбайливий господар. Ну, До того ж усі розуміли, що людині, якій йшов шостий десяток, така метушлива робота була не під силу. Його особа огорталася любов'ю і анекдотами, повагою і сатиричними розповідями пошаною і насміхом. Хто на що був здатний. Приводом для перевірки Борзнянської поштової станції послужила велика заборгованість щодо податків. Комісія Губернського поштового відомства виявила нестачу коней, зброї, спорядження. Разом з податками склалася велика сума. Заплатити Забілі було нічим. Його доля як утримувача поштової станції була вирішена. На погашення боргу описали й продали садибу. Тридцять років тому повернувся Забіле з військової служби. Ще тоді втратив кохану, а з нею і надію. Самотнім і бідним жив усі ці роки. Шукав друзів, щоб розвеселитися. Писав вірші. Щоб виплакати своє горе, бачив людську недолю і вступався за неї. За найважчих часів не втрачав людяності. Вороги змушені були визнавати повагу до нього. Так підкралася старість.